Előhang. A búsképű lovag, vagyis Don Quixote nemesveretű, de tragikomikus álomfigurája ötlik az ember eszébe elsősorban, ha a spanyol irodalomról esik szó. Pedig ez a poetikus, fanyarul aszkéta, hipnotikusan csökönyös és kevés pompájú a spanyol elmeiségnek csupán egy megnyilatkozási formája, amely mellett megfeledkezünk az ibériai félsziget hihetetlenül gazdag írásművészetének és életformáinak ezer más megnyilatkozásáról. Megfeledkezünk a nyomorékok és nyomorultak, a hamis játékosok és lókötők verista középkori ábrázolásairól, megfeledkezünk a szájaskodó diákdalokról, a vakkódusok énekeiről, az arabnők nők az eszkoriál zsolozsmázó bánatlitániáiról, az Újvilág felkutatásának megszállottjairól, s főként és elsősorban megfeledkezünk arról, hogy a regényt, a románszt Európa a spanyoloknak köszönheti, hiszen még a regény eredeti neve, éppen a romansz, semmi egyéb, mint a középkori spanyol nyelvjárás megnevezése. A regény, főleg a kalandregény műformáját Európa annyira spanyolosnak érezte, hogy az egész műfajt a spanyol nyelv középkori nevére keresztelte el. A Fantasztikumnak, az örök és halhatatlan kalandványnak öröksége, amely valaha Amerika felfedezésére hajszolta a spanyol nemesség javarészét, szinte ezer arcúvá sűrűsödötten szólal meg az előttünk fekvő regényből, amely az egyik leghatalmasabb világhistóriai kalandnak, a Dorado, vagyis az aranyporral behintett kacika, aranyvárosának felfedezéséről szól. De nem csak a témája szerint buzog ebben a könyvben a nyughatatlan spanyol vér. Szerzője Barsi Rodríguez Ödön, maga is ősrégi spanyol nemzetség leszármazottja, és erejében hordozza a pizzárók, Dorellánák pesgő temperamentum vérsejtjeit. Barsi Rodríguez Ödön 1904-ben született Budapesten. Édesanyja az első világháborúban halt az orosz harztéren hősi halált. Fia előbb maga is katonának készült, de aztán merész fordulattal a művészi pályára tért át. Elvégezte a színművészeti akadémiát, ehhez egészen fiatalon megszerezte a rendezői diplomát, csak hamar ösztöndíjas tagja lett a Nemzeti Színháznak. Alig töltötte be 30. évét, egyszerre nyerte meg a Magyar Rádió Jubiláris hangjáték pályázatán az első és a második díjat. Ettől fogva a rádió egyik legkedveltebb és legismertebb rendezője, akinek hangjátékait mindig páratlan érdeklődéssel kíséri a rádiófelvevők néma, de együttérző és nagy igényű közönsége. Közben pedig sűrűn jelennek meg novellái, cikkeli, bírálatai a különböző folyóiratokban, amíg egyszerre, mint a vérbeli spanyol románsz a kalandregény leghivatottabb képviselője toppan a magyar olvasóközönség elé. Már regény alakjai maguk is elárulják a nagy kaland megszállottját. Sándor Móricz grófról, az ördög lovasról, azután Benyovszky Moritz grófról, Madagaszkár királyáról, majd Nikoló paganini az Ördögtrillásról, és végül Kempelen farkas, Ördöngő sakkautó ír kalandregényt. Ez a műfaj, amelynek nálunk valaha Jókai Mor volt az elhivatott képviselője, Barsi Rodriguez alatt valóságos reneszánszát élik. Pompás magyar dikciójának arany keretében buya fantáziájú cselekmények tolonganak. Két hatalmas áramlás. A magyar mesefa és a latin román Aventi Jure, pompázó és modernül izgalmas regénybe torkollik össze az Eldorádóról írott lük ütemű költői szimbolizmusban gazdag és rohanó történésekkel tarka kalandregényében is, amelyet az olvasó minden bizonyjal szívesen illeszt majd a forrás kiadványok sorába, és maradandó élményül tesz el szellemi kincseinek tárházába. Ezt az előszót, amely csak az első, forrás kiadásban található, Subka Géza írta, aki a Magyar Ünnepi Könyv kezdeményezője volt. Igenneves újságíró, régész, történész. A hangos könyv a Barsi Könyvek kiadójának, a Fapados kiadónak és Barsi Ödön jogutódjának engedélyével készült.